Bismillahirrahmanirrahim Allah maghfirilil hajj waliman istaghfar wa walimas waliman istaghfarallahul hajj keliru tulis Allah Allah ikhfir mong ki ngapura panjenengan le li lil kanggo wong sing haji waliman lan kanggo wong istaghfar kanggo njalukake ngapura lahu kadheman keliru keliru nulis sapa haju wong kang haji iki dalil le dungakne nomo iku kene dungakne wong liya genek dungakne wae dhewe yo kene, kene. Allah maropa wa Mikail wa Israfil Muhammad na'udzubika minan nar ini dungo tawas sama Rasul seknepo Jibril barak ya Allah Tuhane Jibril Mikail Israfil candrane Muhammad lindungi kami dari neraka Allahumma inna a'udzubika min ilmin layy an fa wa hamlan lan yurfau wa in la yasmah aspa Ya Allah lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat Amal yang tidak diterima Dan doa yang tidak didengar Allah ma'ini miskinan Wa tawasani miskinan Wa shurnihi zumratil Masakir Wa nindumai Allah ma'ini miskinan hidup Kerana aku sebagai orang miskin Bertafani musn miskin dan wafatkan aku sebagai orang miskin. Wahsurni <tuhani> fizum roti masakin kumpulkankan aku bersama orang-orang miskin. Wahin <tuhani> aspal askiak sungguh orang yang paling celaka. Adalah man orang icitama yang terkumpul oleh pada dirinya fakir tunjawa deh bul akhirat. Neng dunia mlarat <Arabic> <tuhani> neng akhirat sikapoh. Karena Allahumma ya Allah inni as'aluka min alkhair sungguh aku mohon padamu semua kebaikan kulihi ma itu marfunya min itu payang ma ing parang alim tu yang aku tahu min husang ke khair wa ma malam alam dan kebaikan yang aku tidak tahu wa a'udzu bika min aku berlindung kepadamu dari kejelekan kuli semuanya ma alimtu minhu ma wa malam alam kejelekan yang aku tahu dan kejelekan yang aku tidak tahu ini hadis tak pilih kape Hasan, Sofi, Hasan, Sofi. Karek ngelakoni dok. Nggak usah dihijazai sah. Jawai Nabi, sah. Allah yeah. ma'ahsin akibatana fil umurikul liha wajirna min khizid dunia wa'adzabil akhirah. Ya Allah perbaikilah. Baguskan akibat kami dalam segala urusan. Selamatkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Allah ma'ala min, um, min amri umati syai'an. Ya Allah karena siapa menguasai urusan makhluk sedikit. Jadi RW, RT, jadi camat, bupati, fasak oleh beliau dia memberat-beratkan haramnya pada mereka. <SILENGALANENCIO> fasak oleh, maka pergerakan siksa atasnya ya Allah. Jadi <SILENGALANENCIO> hmm. Wa man wala min amri umati syai'an dan perang siapa mengurusi urusan umatku. Menjabat. Farofaku dia pun kasih sayang diim dengan umatku. enggak kelem ngelarang-ngelarang nih. Mending dia yang rugi katimbang umat yang sengsara. Farfuk bih maka sayangi pula dia ya Allah. Karena telah menyayangi umatku. Rawah Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Iki tunggu ijazah untuk Pak Muzaki. Allah mazibna walatan usna. Ya Allah sana tambahi setunggal malik. <laughs> jangan kau kurangi. Wa akrimna walatuhinna muliakan kami. Walatuhinna jangan kau hinakan kami. Walatuhinna harokat yang benar. Wa atina walatahrimna dan berilah kami dan jangan kau halangi kami. Wa atirna walatuksiralaina dan menangkan kami utamakan kami jangan kau utamakan orang lain mengalahkan kami wa ardina buatlah kami ridho puas farduanha mungkin-mungkin panjenengan suka ridha dari kami kurang tujuh menit Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa a'udzu bika min haula'il arba' ya ya Allah Sungguh aku berlindung padamu dari hati yang tidak mau tunduk. Doa yang tidak didengar. Nah, jiwa yang tidak pernah puas Sisi kurang, luru kurang, luru kurang. Wa min ilmin lah yang fa' dan ilmu yang tidak manfaat. Allah marzuqni khubbaka wa khubba minyangfa'uli khubbu hu'indak. Ya Allah anugerahkan pada kami cintamu. Dan cinta orang yang mana cintanya bermanfaat padamu mendekatkan di sisimu. Allah merau mar zakat ini mema ya Allah apa yang kau anugerahkan padaku dari sesuatu yang aku suka, kepingin montor diwe montor, kepingin duit, diwe duit Fajar Allah kuatkan jadikan itu menjadi penguat motivasi bagiku, kerana mahu itu melakukan ibadah yang kau suka. Sedangkan aku cinta ternyata kau jauhkan, enggak dituruti. Pengen montor cepat enggak keturutan, Pengen mudah bangkit menjadi jekan enggak keturutan. Allahumma wa mazawaita Sesuatu yang kau jauhkan Ini dari aku Mimau hibu Baca aku suka Fajalu faraghan li Maka jadikan itu Menjadi longgarnya hatiku Simatu hibu Untuk melakukan ibadah Yang kau suka Alhamdulillah Tidak rapi Kalau hari ayuh lamun Situ rapi Kalau saya ngayuh Sholat tidak kelingan peng pengira Mekur kelingan wong ngayuh hmm. Terima kasih Allahumma inni audzubika min zawali naimatika, wathauli afiatika, wafajani nukmatika, wajamiisahatika. Ya Allah, sungguh aku berlindung padaMu dari berubahnya kenikmatan enak-enak sukses moro-moro berubah jangan. Wathauli afiatika dan berpindahnya keselamatan darimu, enak-enak selamat moro-moro ke pintu. Wa faj'ati nikmatika dan mendajaknya Seksaanmu Wa jami'i sahatika semua murkamu Allahumma ini audhubika min mungkarotil Akhlak, ya Allah aku berlindung Bajamu dari akhlak yang sangat jelek Wal akmal, amal yang sangat jelek Wal ahwa, keinginan nafsu Yang sangat jelek, wal adwa, penyakit Yang sangat jelek Kudikan teman-teman Allahumma ini as'aluka rahmatan minirka, tahti kalbi, tu Ya Allah aku mohon padamu rahmat Dari sisimu langsung tidak lewat orang lain biar saya enggak pernah sambut tanggu. Udi. Tahdi biqalbi dengan rahmat itu engkau hidayahi hatiku. Watajma'u biha amri dengan rahmat itu engkau satukan urusanku enggak murat-marit. Watalummu bukan zulimmu. Zulimmu menimpakan. Watalummu biasa asy Dan kau kumpulkan eh ya pada murat-marit. Watusrifu bighaibi tanpa perbaiki barangku yang hilang. Watarfaul biasait engkau angkat derajatnya, saiti orang yang ada di dekatku, ana istri keluarga diangkat derajat. Watul zakki biasamali engkau sucikan dengan rahmat itu amalku. Watul himun biasarusti dengan rahmat itu kau beri ilham aku tentang petunjukku. Watarucu biasulfatin engkau kembalikan dengan rahmat itu ulfatin ke akalapanku. Wataksimun biasamingkuli tu engkau lindungi aku dengan rahmat itu dari segala kejahatan. Allahumma hati ini imanan wa yaqinan la yata'ta kuffrun Ya Allah anugerahkan padaku iman yakin yang setelah itu tidak terjadi kufur lagi Warahmatan anan tuasaraf karahmatika fid dunya wal akhirah mohon rahmat yang dengan rahmat aku bisa mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat Allahumma inni as'aluka al fawza fil qada' wa nuzul as syuhada wa aisyah suada wa nashr alal ta'da Ya Allah Kumohon padamu Keselamatan dalam menghadapi qadok Dan mati Apa? Eee, eee, Maksudnya mati seperti orang yang mati syair. Hidupnya orang-orang yang bahagia Menang atas musuh-musuh Allah ma'ini unzilu bika hajati Ya Allah hanya padamu ku laporkan hajatku ini Fa'in qasra ro'i Wada'u fa'amali Jika pendapatku, pikiranku dupat cingkran dan perbuatanku lemah kurang. Iftaqor tu'ilang rahmatika. Aku membutuhkan rahmatmu. Fa'as'aluka ya qaudial umur wa ya syafiyah sudur. Aku mohon padamu wahidat yang menentukan segala perkara. Yang menyembuhkan jajah. Kamatu jiru bainal bukur. Sebagaimana anda engkau satukan antara lautan. Aku mohon antujiru ni min adabi sahir. Selamatkan aku dari adab neraka yang sangat panas. Wa min selamatkan aku dari seruan celaka. Wa min selamatkan aku dari siksa buhur. Allahumma ma qasaru an hurai. Ya Allah, sesuatu yang pendapatku tidak mencapai ke sana, cepat. Wa lam tufluhu niatku belum mencapai ke sana. Wa lam tafluhu itu aku juga belum menyentuh ke sana. Min khairin wa tawfaqal, itu kebaikan pernah kau janjikan pada seorang janmashlukmu au khair an tamuti atau kebaikan yang akan kau berikan pada seorang hambamu fa inni arghabu aku juga ingin itu ya Allah wa as'aluka bi rahmatika arhamar tasmi'i aku juga memohon itu dengan nama-Mu Allahumma yadhal hablisyadid wal amrir rasyid as'aluka alhamna wa'id wal jannati yawmal khulud mahal muqarrabina bersama para malaikat yang menyaksikanmu mu arruq Sucut yang rukuk terus-terus, suci terus. Almufti na bil umur yang senantiasa memenuhi janji Inna Karohimun Wajud, Wainna Ta'falu Ma Turih. Allah menjadikan hadir muhtadin. Ya Allah, cajikan kami orang-orang yang memberi petunjuk orang lain, cukup mengamalkan petunjuk. Walairodolin, walamundilin. Silmani auliaka. Kami nyatakan damai kepada para kekasihmu. Boloh wali-wali Allah wa tuwan dan menyatakan musuh dengan para musuhmu ruhaibu bi dengan cintamu pula kami mencintai man ahabbaka orang yang mencintai kamu wa nuadi bi adawatika man dengan permusuhanmu kami juga memusuhi orang yang menentangmu Allah Maha ga tu'a wa ini doa kami Allah engkau yang mengejapai wa hadzal du'a ini upaya keras kami dan pada kamu kami berserah diri bukan jatuh kalau jatuh itu payah hmm. kalau jatuh ijadiah hmm. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran baina Yada'ia, dan nurn min khalfi, dan min am yamin, dan min shimali, dan min fawqi, dan min tahti, dan nurn sami, dan nurn min baceri, dan syari, dan nurn bashari, dan nurn min lhami taqinku, dan nurn min dhami, dan nurn min azamil. Kalau semuanya nur memandang hak-hak, memandang fatil-fatil. Allah ma'adzim li nuran. ya Allah besarkan nur untuk saya wa a'tini nuran wa ja'al li nuran subhanallahi ta'athafa maha suci Allah yang memiliki sifat kemuliaan wa qalafi dan Dia pun berkata dengan kemuliaan subhanallahi lafi salbati maha suci Allah yang memakai sifat keluhuran wa takarrama dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu subhanallahi dilayabati tasbihu illallah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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، الله منفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العلوم علينا إنك أنت طواب رحيم. اللهم صل على المسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وعيا من شر ما صاب الدنيا والدين اللهم احسن عاقبهنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعطنا حبك وحب من احبك وحب من يقربنا قرب الى قربك اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرتا عين لا تنقطع ومرافقه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد ونسألك من الخير قل لي عاجل لي واجل لي ما علمنا منه امالنا علن ونسألك الجنه وما قرب الاله من قول وعمل ونيه واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب الاله من قول وعمل ونيه وبركة ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا على النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين